Stell dir vor, du wirst geboren, irgendwo frei wie der Wind. Wird dein Leben nicht verloren, noch bevor es frecht beginnt. Nutzlos wären deine Tage, all dein Tun wir ohne Ziel. Verstehst du jetzt? Das ist die Frage. Nur gemeinsam sind wir viel. Aber ist das halbe Leben, das liegt halt bei uns so drin. All Hälfte, nur mit Ordnung hat das Leben Sinn, die Rosam dienen Pflicht und Macht, alles muss geregelt sein, Und es geht auch Tag und Nacht, so noch kann der Staat gedeihen. sich morgens aufzustehen und sich in die Scharen zu rein. Die dann froh zur Arbeit gehen, so muss die Gemeinschaft sein. Straßen bauen und reparieren, Hand in Hand und Frau und Mann. Und mit Sauberkeit sich ziehen, dass man sich drin spiegeln kann. Aber ist das halbe Leben, das liegt halb bei uns so drin. Und denn nur mit Ordnung hat das Leben Sinn. Wir dienen Pflicht und Macht. Alles muss geregelt sein. Wenn es geht auch Tag und Nacht, so nur kann der Staat geht ein. nur durchzuführen schafft man Zukunft mitzusehen Tag für Tag und Jahr für Jahr das ist außerdem bequem der einzelne braucht nicht zu denken wenn die Führung funktioniert dieses Glücksgefühl zu schenken wird vom Staat garantiert aber ist das halbe Leben das liegt halt bei uns zu so drehen Der Hälfte, nur mit Ordnung hat das Leben Sinn Geburtsam, Die Dienen, Pflicht und Macht Alles muss geregelt sein Wenn es geht auf Tag und Nacht So nur kann der Staat gedeihen Die Königin war wieder in einem der Eingänge zu ihrem Staat verschwunden. Ihre Worte hatten dem jungen Drachen manches Rätsel aufgegeben und so folgte er nachdenklich einer Ameisenkolonne, die unbeirrbar ihr Ziel verfolgte. Die Spur endete unter einem großen Baum, der frei auf einer blühenden Wiese stand. Tabaluga war müde geworden und legte sich in das weiche Gras. Aber kaum waren ihm die Augen zugefallen, Da erwachte er fröstelnd aus den ersten Träumen. Die Sonne war verschwunden und es war kühl geworden. Verschlafen blickte er zum Himmel und erschrak. Zwei große Augen schauten ihn fragend an. Eine riesige Gestalt, deren Rücken die Sonne verdeckte, beugte sich zu ihm herab. »Willst du vor mir fliehen wie die Menschen? Angst ist nicht gut, Angst macht einsam.« »Ich bin der Riese Grykolos Und wer bist du?« »Ich bin Tabaluga. Der Drache war jetzt wieder hellwach.« Grykolos setzte sich zu ihm. »Und du kennst die Menschen?« fragte Tabaluga. »Wie sollte ich sie kennen? Sie verstecken sich vor uns ebenso wie vor euch, denn sie haben Angst. Aber Angst macht keine Freunde.« Der Riese sah Tabalugas enttäuschtes Gesicht. »Alles, was ich dir von den Menschen erzählen kann,« Kenne ich aus einem Lied, das mir mein Vater...